Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 13.2 Він був упевнений, що їм доведеться говорити про це. Як їм уникнути такої розмови? Але вони не говорили. Довгий час вони тільки сиділи, дивлячись один на одного поверх своїх кухлів і чекаючи на дзвінок від Алана. І в міру того, як йшли ці нескінченні хвилини, Тиду навіть почало здаватися, що вони абсолютно праві, не розмовляючи один з одним, до тих пір, поки шериф не подзвонить їм знову і не скаже, чи жива ще, чи мертва Міріам. «Припустимо», – подумав він, спостерігаючи, як вона тримає обома долонями кухаль з чаєм і ковтаючи свій власний чай. «Припустимо, що ми сидимо тут якось увечері з книгами в руках. Так би ми виглядали для стороннього спостерігача». Ніби ми дійсно читаємо, але насправді ми прагнемо зберігати мовчанку. Батьки дуже маленьких дітей можуть мати час в досить невеликій кількості, а тому п'ють у мовчанні і далі припустимо, що поки ми займаємося цим, дах і стелю пробиває метеорит, який приземляється шиплячий і димлячий. Чи піде хтось із нас на кухню, щоб набрати у відро для сміття води і залити нею метеорит, поки він ще не пропалив килим, а потім продовжить читання? Ні, ми говоритимемо про це. Ми обов'язково говоритимемо. Ми маємо звичку говорити про це. Можливо, вони розпочнуть розмову після дзвінка шерифа. Можливо, розмова розпочнеться під час цієї телефонної розмови з Аланом Пенкборном. Ліз уважно слухатиме, як Алан ставить запитання, а Тед відповідає на них. Так, цілком можливо, це буде початок їхньої розмови. Тому що Теду здається, що Алан тут стане каталізатором. Іноді навіть Теду вважається, що саме Алан змусив крутитися весь цей ідіотський балаган, хоча насправді шериф лише реагує на те, що робить Старк. А тим часом вони продовжували сидіти та чекати. Тед відчув бажання знову набрати номер Міріям, але не наважився. Алан саме в цей момент цілком міг дзвонити йому і знайти телефон зайнятим. Тед знову пошкодував, хоч це було пізно робити, що у них вдома немає другої телефонної лінії. Так, подумав він, бажання в одній руці, а плювок в іншій. Розум і раціональне ставлення до всього навколишнього говорили Теду, що неможлива поява Старка, немов ожившого чудовиська в людській подобі для вбивства людей. Адже це абсолютно без можливості, як говорила неотесане село з Олівера Гольцміта. Однак він існував. Тед знав, що він є. І ліста теж знала. Чи повірить у це Алан, коли почує слова Теда? Можна подумати, що ні. Очікується, що цей хлопець просто відправить тебе до тих приємних молодих людей у чистих білих халатах. Тому що не існувала Джорджа Старка, як і Алексіса Мешина. Цієї вигадки, враженої вигадкою. Ніхто з них не міг ожити та існувати незалежно від свого творця. Не більшою мірою, ніж Джордж Еліот або Марк Твен або Льюіс Керролл, або Такір Ко, або Едгар Бокс. Всі ці люди – лише літературні псевдоніми письменників, справжні імена яких набагато менш відомі у книжковому світі. І все ж Теду здавалося майже неможливим повірити, що шерифа Пенкборна не переконають його слова, навіть якщо спершу він і не захоче цього чути. Тед і сам не хотів, але виявив, що марно вигадувати щось ще. Це було б спробою вибачитись за безжалісну правду. «Чому він не дзвонить?» – напружено сказала Ліс. «Лише п'ять хвилин минуло, крихітко. Ближче до десяти». Він на силу придушив бажання накричати на неї, адже це не телевізійна гра. Алану не дадуть додаткових очок і цінних призів за дзвінок до дев'ятої години з правильною відповіддю. Це не був Старк. Продовжувала наполягати і наполягати якась частина його мозку. Голос був розважливим і дивно безпорадним – що здавалося, що повторює цю сентенцію не через дійсну переконаність у своїй правоті, а лише за звичкою, як папуга, приручений вигукувати «Хороший хлопчик!» або «Полі хоче крекер!» І все ж таки це правда, хіба не так? Чи передбачав тет, що Старк прийде назад з могили, подібно до монстра у фільмі «Жахів»? Адже це або майстерний трюк, оскільки жодної людини чи не людини ніколи не ховали. Її могильна плита з написом лише «Пап'є-маше», укріплена на поверхні порожньої і навіть не могили, так само вигаданої, як і все інше. У такому разі це змушує мене перейти до останнього пункту. Час, пекту, або чорт забирай! Як вам самому подобається це називати? Який розмір вашого взуття, містере Бомонте? Тед повільно осідав при цих роздумах у своєму кріслі, майже готовий задрімати, незважаючи ні на що. Тепер він випростився так несподівано, що мало не вихлюпнув чай. «Відбитки ніг. Пенкборн щось говорив про них. Що це за відбитки ніг?» «Немає значення. Ми навіть не робили їхні фото. Ми здобули майже все, що шукали на столику». «Тед, що це таке?» – запитала Ліс. «Чиї відбитки ніг? Де? У Каслруку? Інакше Шериф навіть не знав би про них». Можливо, вони опинилися на цвинтарі Хоумленд, де та неврастинічна дама-фотограф клацнула картинку, яку він і ліз знаходили такою смішною. «Не найприємніший хлопець», – промимрив він. «Тед!» Тут задзвонив телефон, і вони обоє пролили свій чай. Рука Теда простяглася до слухавки, потім на мить завмерла, злегка тримтячи над самим телефоном. «А якщо це він?» «Я не буду тобою займатися, Тед!» Ти не хочеш трахатись зі мною, тому що коли ти це робиш, ти трахаєшся з найкращим. Він змусив свою руку опуститися, взяти слухавку та піднести її до вуха. «Хеллоу!» «Тед, це був голос шерифа Алана Пенкборна». «Так», – відповів він. Слово вийшло якимось байдужим, немов зітхання. Він зробив вдих. «Міріам гаразд?» «Я не знаю», – сказав шериф. «Я передав до поліцейського управління її адресу». «Ми невдовзі повинні все дізнатися, хоча маємо попередити, що очікування протягом 15 хвилин або півгодини навряд чи здасться вам і вашій дружині настільки коротким цього вечора». «Ні, воно не здасться нам таким». «У неї все гаразд», – запитувала Ліс, і Тед, прикривши мікрофон слухавки, повідомив їй, що Пенкборн ще не в курсі. Ліс кивнула і відкинулася назад. Все ще занадто бліда, але здавалася спокійнішою – і мала більше можливостей для самоконтролю, ніж зовсім недавно. Принаймні, люди зараз займаються цими справами, і тепер уже не тільки вони з Тедом відповідають за все. Вони також отримали адресу містера Коулі від телефонної компанії. Як вони не... Тед, вони не хочуть щось робити, поки не з'ясують стан його колишньої дружини. Я повідомив їм, що у нас склалася ситуація, коли психічно ненормальна людина може полювати на когось із людей, названих у статті журналу «People» у зв'язку з літературним псевдонімом «Старк», а також пояснив ті справи та зв'язки, які Коулі мали з вами. Я сподіваюся, що зробив все точно та правильно. Я не дуже багато знаю про письменників і ще менше про їхніх літературних агентів, але вони точно зрозуміли, що колишньому чоловікові місіс Коулі зовсім не треба мчати туди до їхнього прибуття. Дякую, дякую за все, Алан. Тед, нью-йоркська поліція зараз, звичайно, занадто зайнята, щоб вимагати подальших пояснень, але потім вони захочуть все ж таки їх отримати. Я також. Хто, на вашу думку, цей хлопець? Я не хотів би обговорювати це телефоном. Я повинен приїхати до вас, Алане, але не хочу зараз залишати свою дружину і дітей. Я думаю, ви можете мене зрозуміти. Тому ви маєте приїхати сюди. Я не можу це зробити, терпляче відповів Алан. У мене тут свої обов'язки та... «Ваша дружина все ще хвора, Алан?» «Сьогодні ввечері вона здається цілком у нормі. Але один із моїх помічників викликаний до суду, і я маю замінювати його. Звичайна справа у маленьких містечках. Я вже збирався їхати. Я хочу сказати, що зараз не найкращий час для вас виявляти якусь сором'язливість, Теде. Скажіть мені!» Тед думав про це. Він відчув дивну впевненість, що Пенкборн прийме його припущення, коли почує його». Але тільки не по телефону. «Ви зможете приїхати до мене завтра?» «Ми, звичайно, побачимося завтра», – сказав Пенкборн. Його голос був одночасно і рівним, і все наполегливішим. «Але мені потрібно знати те, що ви знаєте сьогодні ввечері. Те, що хлопці з Нью-Йорка попросять роз'яснень, справа вторинна, порівняно з тим, про що я турбуюся. Я маю свій сад, щоб його охороняти». У місті повно людей, які бажають побачити схопленим убивцю Гомера Гамаша і якнайшвидше. Я, до речі, один із них. Тому не змушуйте мене знову просити про те саме. Ще не так пізно, щоб я не зміг зателефонувати прокурору Федерального судового округу в графстві Пенопскоп і попросити його заарештувати вас як свідка у справі про вбивство у графстві Касл. Він уже знає від поліції штату, що ви підозрюваний, незалежно від наявності алібі. «Ви хочете це зробити?» – спитав Тед приголомшений і вражений. «Я зроблю це, якщо ви мене до цього примусите, але я не думаю, що ви так поведете себе». Голова Теда, здавалося, запрацювала чіткіше та ясніше. Його думки справді пішли кудись далеко. Зрештою, не так важливо ні для шерифа, ні для його колег з Нью-Йорка, чи є людина, яку вони розшукують психопатом, який вважає себе старком або самим старком, адже це так. Тед сам так не думав доти, доки вони не погрожували схопити його. «Я майже переконаний, це психопат», – як сказала моя дружина, нарешті сказав Тед шерифу. Він глянув на ліс, намагаючись передати їй уявне повідомлення. І, мабуть, досяг успіху в цьому, тому що вона слабо кивнула. «Це дещо пояснюю всі цінісинітниці. Ви пам'ятаєте, що згадували про відбитки ніг?» «Так. Вони були в Хоумленді». Очі ліс розширилися від подиву. Як ви дізналися про це? Перший голос шерифа залунав здивовано. Адже я не казав вам. Ви вже прочитали ту статтю у журналі People? Так. Вони там, де жінка-фотограф встановлювала цю підроблену могильну плиту. Тобто там, де був похований Джордж Старк. На іншому кінці довга мовчанка, потім... Ох, лайно. Ви зрозуміли? Думаю, що так відповів Алан Пенгборн. Якщо цей хлопець вважає себе Старком, і якщо він чокнутий, сама ідея розпочати свій похід з могили Старка має певний сенс, звичайно ж. А ця фотограф у Нью-Йорку? Тед здригнувся. Так. Тоді вона також може бути у небезпеці. Так, я, звичайно, не думав про це, але гадаю, що так. Ім'я, адреса. Я не маю її адреси. Вона давала йому свою візитну картку, він це пам'ятав мабуть, сподіваючись на співпрацю з ним у випуску її книги. Але Тед викинув цю картку. Лайно. Все, що він міг повідомити Алану, було її ім'я. Філіс Майерс. А хлопець, який написав цей матеріал? Майк Дональдсон. Він також у Нью-Йорку. Тед раптом відчув себе винним, що точно цього не знає. Він трохи зам'явся. «Ну, я здогадуюсь, я тільки припускаю, що вони обоє. Це досить розумне припущення». Якщо офіси журналу розташовані в Нью-Йорку, вони повинні жити поблизу чи не так? Ймовірно, але якщо один із них або обидва працюють за договорами, а не в Штаті... Повернімося до цього трюку з фотографією. Цвинтар не був спеціально позначений ні на підписі до фотографії, ні в самому тексті назва Хоумленда не з'являлася. Я у цьому абсолютно переконаний. Мені вдалося його впізнати тільки по ґрунту, і для цього мені довелося сконцентруватися на деталях фотографії. Ні, сказав Тет, думаю, що ні. Наш перший член міського управління Ден Кітон обов'язково б наполіг, щоб Хоумленд ніяк не був потім визначений, це викликало б непотрібні складнощі й труднощі. Він дуже обережний, малий і дуже неприємний, якщо чесно. Я можу уявити собі, як він дає дозвіл фотографувати, але я думаю, що він наполягав би на повній безименності такого цвинтаря для того, щоб уникнути можливості актів вандалізму, прибуття людей для того, щоб дивитися на цю могильну плиту і всього іншого. Тед тільки кивав. Все було дуже розумно. Тому ваш псих або знає вас, або прибув звідти. Тед завжди вважав, про що він зараз із соромом згадав – що шерифом маленького містечка в графстві штату Мен, де дерев більше, ніж людей, обов'язково має бути повна нікчема. Але ця людина ніяк не підходила під таку категорію. Він безперечно розвішував дзвіночки навколо романіста зі світовою славою Тадеуша Бомонте. Ми повинні допустити це припущення, принаймні на даному етапі, оскільки, мені здається, той хлопець мав приховану інформацію. То все ж таки сліди, про які ви тоді говорили, були в Хоумленді? «Так, звичайно», – сказав Пенкборн майже неуважно. «Що ви там приховуєте, Тед?» «Про що?» – Ви спитав він обережно. «Давайте не танцюватимемо навколо, окей? Я зараз повідомлю в Нью-Йорк ці два інші ім'я. А ви порийтеся у своїй пам'яті і подивіться, чи немає ще й інших імен. Видавці, редактори, я не знаю. А між іншим, ви сказали мені, що хлопець думає, що він і є Джордж Старк». Ми міркували про це суто теоретично в суботу ввечері, а сьогодні ввечері ви вже розповідаєте мені про це як про твердий факт. На підтвердження ваших нових ідей ви підкинули мені відбитки ніг. Або ви маєте невичерпний запас дедукції, який ми всі не маємо, або ви знаєте щось, чого не знаю я. Звичайно, мені більше подобається останнє припущення, тож поділіться зі мною. Але що міг сказати Тед? Транси і затемнення яким передував крик в унісон «Тисяч Горобців». снив, в яких жахлива і невидима людина, веде його через дім Теда в Касл-Року, і все до чого не доторкнеться Тед, включаючи й дружину, саморуйнується. Дивно? Тед так не думав. «Алан, – сказав він повільно, – ви будете сміятися. Ні, я беру ці слова назад. Я знаю вас краще, ніж тоді. Ви не сміятиметеся, але я дуже сумніваюся, що ви повірите мені». «Я думав про це і так, і сяк, але все одно виходить те саме. Я дійсно не думаю, що ви мені повірите». Голос Алана відповів відразу ж, нетерпляче, наказово і протестуючи. «Спробуйте все ж мені сказати!» Те вагався, глянув на ліс, потім похитав головою. «Завтра, коли ми зможемо дивитися один одному у вічі, тоді я зможу. Сьогодні я вам просто даю слово, що це не має особливого значення» оскільки я все розповів вам із галузі практичної цінності для розслідування. Що я міг розповісти? Те, те, що я говорив про можливість затримати вас як свідка. Якщо вам це треба, робіть це. З мого боку не буде особливих хвилювань. Але я не скажу більше, ніж вже сказав, поки вас не побачу, незалежно від вашого рішення. З боку Пенгборна довга мовчанка, потім він зітхнув. Окей. Я хочу дати схематичний опис вигляду людини, яку розшукує поліція. Я не можу бути повністю впевненим у його правильності, але думаю, що воно буде дуже близьким та точним. Достатньо точним, щоб передати його поліцію у Нью-Йорку. У вас є олівець? Так, передавайте мені. Тед заплющив очі, даровані йому Господом і поміщені на обличчі, і розплющив те око, яке Господь помістив у його мозку. Око що примудрилося розглядати речі, які Теду зовсім і не хотілося би бачити. Коли люди, які прочитали його книги, вперше зустрічалися з Тедом, вони були розчаровані. Вони завжди прагнули приховати це від нього, але не могли. Він не сердився на них, бо розумів, що вони могли відчути, принаймні частково він міг би побачити себе їхніми очима. Якщо їм подобалися його книги, а деякі навіть втрачали від них розум, вони заочно вважали його над людиною, щонайменше кузеном самого Господа. Замість Господа вони стикалися з чоловіком на зріст шість футів один дюйм, що носив окуляри, який явно починав лисіти і мав погану звичку натикатися на навколишні предмети. Вони бачили людину з дуже облізлою шевелюрою і носом, що має два отвори, таким самим, як і в них самих. Те, що вони не могли бачити, було третім оком у середині його голови. Це око, що сяяло в його темній половині, тій його частині, яка завжди була затінена. Саме він робив Теда подібним до Господа, і Тед був навіть радий, що вони не можуть побачити його. Якби вони побачили його скарб, він був упевнений, що багато хто спробував би вкрасти це диво око. Так, навіть якби для цього і знадобилося витовкувати скарб тупим ножем із голови Теда. Дивлячись у темряву, він обмірковував свої уявлення про Джорджа Старка. Справжнього Джорджа Старка, який виглядав зовсім не так, як манекен, що позував для фото автора на суперобкладинках романів. Тет шукав у своїй свідомості ту людину-тінь, яка безшумно зростала протягом багатьох років. Нарешті виявив її і почав описувати Алану Пенкборну. «Він дуже високий, – почав Тед, – принаймні вищий за мене». Шість футів три дюйма, а може і всі чотири дюйми, коли він у чоботях. У нього світле волосся, острижене коротко і акуратно. Блакитні очі чудово бачить вдалечінь. Близько п'яти років тому йому доводилося одягати окуляри для роботи зблизька. Для читання та письма. Його відрізняє не так зріст, як ширина. Він зовсім не товстий, але надзвичайно широкоплечий. Розмір комірця сорочки вісімнадцять з половиною, а може, і всі дев'ятнадцять. Він мого віку, Алан, але він не так швидко гладкіше, як я. Він сильний, виглядає зовсім як шварцегер той нинішній шварцегер, який трохи здав і осів останнім часом. Він працює і з вагами, він зможе напружити свій біцепс настільки, що лопається рука в його сорочки, але він не такий перекачений, щоб його мускулатура випирала звідусіль. Він народився в Нью-Гемпширі, але після розлучення батьків поїхав з матір'ю в Оксфорд, Міссісіпі, де вона свого часу росла. Він прожив там більшу частину свого життя. Коли він був молодший, то мав таку глуху вимову, що його голос звучав, наче виходить із собачої будки. Багато хто веселився і насміхався з нього з цього приводу в коледжі. Не в його присутності, правда, оскільки це було б надто небезпечним жартом над хлопцем цього типу. І він витратив багато зусиль, щоб позбутися своєї нестачі. Тепер, як я вважаю, ви зможете почути цей тріски шум у його голосі тільки коли він розлютиться. Але я думаю, що люди, які змусили його розлютитися, навряд чи зможуть пізніше виступати живими свідками. У нього надто короткий запобіжник. Він шалений. Він небезпечний. Він, по суті, добре тренований психопат. «Що?» – почав говорити Пенкборн. Але тет перебив його. Він має дуже засмаглу шкіру. І оскільки блондини зазвичай зовсім не засмагають, ця ознака може сильно допомогти при ідентифікації. Великі ноги, великі руки, товста шиє, широчені плечі. Його обличчя виглядає так, ніби хтось із дуже талановитих скульпторів вирубав його з твердого каменю, але дуже поспіхом. І нарешті останнє. Він може керувати чорним торнадо. Я не знаю року випуску. Одна зі старих моделей, у яких завжди під капотом повно-повно паленого порошку. Чорний колір. На ньому можуть бути номери штату Місісіпі, але найімовірніше він їх часто змінює. Тед помовчав і додав. Ах так, на задньому бампері є наклейка. Вона каже, модний сучий син. Тед розплющив очі. Ліс уважно й мовчки дивилася на нього. Її обличчя зблідло ще більше. На іншому кінці лінії була довга пауза. «Алан, ви...» «Одну секунду, я записую». Потім настала ще одна, але коротша пауза. «Окей», – нарешті промовив шериф, – «я все записав. Ви розповіли мені майже все про це, але не сказали все ж таки, хто такий цей хлопець, чи який зв'язок між ним і вами, або як ви взагалі дізналися про нього. Я не знаю, але спробую завтра. Знання його імені принаймні нікому не допоможе сьогодні ввечері» бо він користується іншим. Джордж Старк. Можливо, він буде досить божевільним і назве себе Алексісом Мешином, але я сумніваюся в цьому. Мабуть, та людина, про яку ми зараз говорили, називає себе Старком. Тед спробував підморгнути ліс. Він ніяк не розраховував, що подібна спроба зможе покращити його настрій, як і взагалі щось інше, але принаймні вирішив спробувати. Теду проте вдалося лише примружити обидва ока. На сови. У мене немає можливості переконати вас, Тед, продовжити нашу розмову сьогодні. Ні, сьогодні ні. Я жалкую, але нічого не зможу більше сказати. Добре, я заїду до вас якнайшвидше. І шериф повісив слухавку без «дякую, до побачення». Поміркувавши на цю тему, Тед вирішив, що шериф не дуже цінує «дякую». Він поставив телефон на місце і підійшов до лісу, яка сиділа і мовчки дивилася на Теда ніби перетворившись на статую. «Це поки що йде нормально, Ліс, я сподіваюся. Ти збираєшся розповісти йому про ті транси, коли ви розмовлятимете завтра? Про крики птахів? Як ти чув їх ще в дитинстві? І що це тоді означало? Те, що ти написав у книгах? Я збираюся розповісти йому про все», – відповів Тет. «Що він вважатиме за потрібне відібрати для передачі своїм начальникам? Він знизав плечима, нехай сам вирішує». Так багато, сказала вона тихим слабким голосом. Її очі, як і раніше, пильно дивилися на Теда, здавалося, вони були не в змозі відірватися від нього. Ти знаєш так багато про нього, Тед, яким чином? Він міг тільки стати перед нею навколішки, тримаючи її холодні руки. Як він міг дізнатися так багато? Це питали багато і весь цей час. Вони користувалися різними словами для того, щоб сформулювати своє питання. Але воно було фактично одне й те саме. Як вам вдалося все це розкопати? Як вам удалося скласти все це в слова? Як ви це змогли запам'ятати? Як ви це зрозуміли?» Всі ці фрази зводилися до єдиного питання. Як вам вдалося це дізнатися? Він і сам цього не знав. Він лише намагався. Так багато повторила вона, і її голос звучав, як у сплячої людини яка розмовляє з самою собою всередині глибокого, але невеселого сну. Потім вони обоє замовкли. Тать чекав, що близнюки, відчувши смуток батьків, прокинуться і почнуть плакати. Але в кімнаті чулося лише мірне цокання годинника. Він прийняв зручнішу позу на підлозі біля її крісла, продовжуючи тримати ліс за руки, сподіваючись зігріти їх. Вони були холодними і п'ятнадцятьма хвилинами пізніше. Коли знову задзвонив телефон. Алан Пенкборн був сумний і лаконічний. Рік Коулі перебуває у безпеці у своїй квартирі під охороною поліції. Незабаром він вирушить до своєї колишньої дружини, яка тепер назавжди збереже це звання. Повторне з'єднання, про яке колишнє подружжя часом говорила один з одним, але через дуже тривалі проміжки, тепер уже ніколи не відбудеться. Міріам мертва. Рік має провести формальну ідентифікацію трупа у бюро, Манхеттенського моргу на Першій авеню. Теду слід очікувати дзвінка від Ріка Коулі цього вечора, чи самому зв'язатися з ним. Зв'язок Теда із вбивством Міріам Коулі був прихований від Ріка, враховуючи його стан. Філіс Майерс знайдена, і вона також під захистом поліції. Майкл Дональдсон виявився міцнішим горішком, але поліція сподівається визначити його місце перебування і прикрити його від замаху до середини ночі. «Як вона була вбита», – запитав Тед, вже добре знаючи відповідь. «Їй перерізали горло», – відповів Алан таким голосом, що Теду здалося, що він зробив це навмисне грубо. Потім Шериф спробував натиснути ще раз. «Ви впевнені, що більше нічого не хочете розповісти мені?» «Вранці. Коли ми зможемо побачитись? Окей. Я не думаю, що якось образив вас питанням». «Ні, жодної образи». Нью-Йоркська міська поліція отримала оперативку на людину, яка називається Джорджем Старком, відповідно до вашого опису. Добре. І Тед справді так вважав. Хоча й розумів, що все це, по суті, марно. Вони майже, напевно, не зможуть знайти його, якщо сам Старк не захоче цього. А якщо навіть комусь вдасться знайти Старка, Тед подумав, що цій людині можна буде тільки поспівчувати. «Я зайду до вас о дев'ятій годині», – сказав Пенкборн. «Будьте в цей час вдома. Можете покластися на мене». Ліс прийняла транквілізатор і нарешті заснула. Тед то клював носом, то прокидався і отямився від цього півсну до четвертої години. Він пішов у ванну кімнату. Поки він мочився в унітаз, йому здалося, що знову чує горобців. Він завмер прислухаючись. Звук не посилювався і не затихав. І через кілька секунд Тед зрозумів, що це лише цвіркуни. Він визирнув у вікно і побачив патрульну машину поліції штату, припарковану через дорогу, темну та мовчазну. Він, можливо, вирішив би, що вона порожня, якби не помітив тліючий вогник сигарети всередині машини. Мабуть, він, ліс та діти також перебувають під поліцейським захистом. Або поліцейським наглядом, подумав тет і повернувся до ліжка. Як би там не було, це дало якесь умиротворення його сум'ятій свідомості. Він заснув. І проспав до восьмої без жодних кошмарів. Але, звичайно, справжній жах був усе ще чинним. Незрозуміло лише де.